Én és ők egy férj feljegyzései. Brunella Gasperini írását felolvassa Gépész. ÉN ÉS Ő Már jó ideje hordozgatom magamban ezt az ötletet, de a mai nap a legalkalmasabb arra, hogy hozzákezdjek gyakorlati megvalósításához. Augusztusi vasárnap van. Eljöttem családom után a tóhoz, és esik, mint előre látható volt. Szerintem ennek a vidéknek roppant éles a szaglóérzéke, minek következtében vagy 20 kilométernyi távolságból megérzi közelettemet, és üdvözlésemre sietve egybegyűjti az összes esedékes csapadékot. Amikor kifejtem ezen elméletemet, a feleségem azt mondja, de ne térjünk el a tárgytól. Az ötlet fiam tanárnőjétől származik, aki alkalmasint azért, hogy derüsebbé tegye növendékeinek és családjuknak nyaralását, azt a feladatot adta nekik a szünidőre, hogy heti krónikát vezessenek. A jeles hölgy szerinte krónika arra volna hivatva, hogy a nyár folyamán átélt legjelentősebb események brilliáns összefoglalása legyen. Fiam szerint a krónika korán sem értelmes személyek által előidézett, korán sem jelentős események, korán sem brilliáns felsorolása, melyet ő az esős napokon nem minden vita és zokszó nélkül papírra vetni kénytelen. Feljegyzései egytől egyik így kezdődnek. Ezen a héten a mamám, a papám, Bruna nővérem, Tati Hugom és én. Hogy hogyan végződnek, azt nem tudom. Sosem volt végig végigolvasni őket. Feleségem azt állítja, hogy illenék. Okulásomra szolgálnak, mondja ő. Egy okkal több, hogy ne olvassam őket. Nem szeretek okulni, és nem szeretem azt csinálni, amit a feleségem véleménye szerint csinálnom illenék. Az ötlet tehát innen veszi eredetét. Én is krónikát fogok írni, pedig egy család krónikáját, az én családomét. Azért, amelynek elméletben én vagyok a feje. Hogy milyen vagyok a gyakorlatban, az mindeddig nem derült ki. Talán majd kiderítik önök a végén, akárcsak a detektívregényekben. regényekben. Feladatukat megkönnyítendő minden esetre a főszereplők felsorolásával kezdem. Így csinálják a detektív regényekben is. Emlékeznek? Mielőtt belefognának a történetbe, megadják a fontosabb szereplők nevét és minősítését. És így módon, vagy egy tucat oldal elolvasása után, amikor a szálak összekuszálódnak, az önök fogalmai nem kevésbé, kezdik összekeverni a jókat a rosszakkal, az élőket a meggyilkoltakkal, a közbiztonság erőit a közbizonytalanság erőivel, és egyre idegesebbek lesznek. Akkor csak szépen visszalapoznak, áttanulmányozzák a névjegyzéket, mire ismét világos lesz minden. Vagy pedig félredobják a könyvet, amitől még sokkalta világosabb lesz minden. Akárhogy is, én a névsort megadom, a továbbiakról aztán döntsenek önök. A főszereplők. Én a férj. Ő a feleség. Bruna a nagylány. Pop a középső fiú. Tatti a kislány. Bú egy balga eb, Róza egy álmatak háztartási alkalmazott. Az öreg egy autó, amely lövöldözik. Ezen személyek alkotják, hogy úgy mondjam, planétánk szilárd magvát. Vannak azután különféle bolygók is, melyek keringésükkel borzasztó mértékben komplikálják a már magukban is meglehetősen komplikált dolgokat. De a molygókat, azaz rokonokat és barátokat csak az idő és a krónika előre haladtával fogják megismerni. Most pedig elkezdem égi testünk leírását, már csak azért is, hogy tudják, hová kerültek. Rúza és az öreg kivételével valamennyien a tóra néző csukat verandán tartózkodtunk. Kezdve rajtam, és végezve a kutyát. Kezdjük talán rajtam. Bár nem egészen bizonyos, hogy ez csak ugyan megfelel a hierarchikus sorrendnek. Én. A család egyetlen normális tagja vagyok. Jól lehet, nőm gyakorta olyképpen viselkedik, mintha legszívesebben pszichoanalízisbe küldene. Egyetlen gyerek, sóhajtja felcsóválva. A feleségem szerint ugyanis az embernek, hogy megközelítőleg normális számba mehessen, leginkább két testvére kell, hogy legyen. Neki volt valami öt. minek következtében ő aztán szupernormális, ami viszont komplett őrületet jelent. Na de folytassunk csak engemet. Dino nem öregszik, mondja mindenki. Nézzétek, olyan még most is, mint valami kölyök, vélekednek. Mire hitve sem rám néz, és közben felhúzza a szája egyik csücskét, amitől mindig roppant ideges leszek. De már megint elkalandozta. 37 éves vagyok, de jóval kevesebbnek látszom. Szeretek festegetni, kertészkedni, sielni. Dínos portoló típus, mondja mindenki. Meg azt művész temperamentum. Na mindezzel együtt hivatalnok vagyok. Méghozzá bankhivatalnok. Naponta nyolc órát töltök íróasztal mögött hülye kimutatások készítésével. Így jár az, aki nagyon fiatalon nősül, és egy héttel az esküvője után bevonul háborús szolgálatra. És amikor hazatér, egy járó és egy beszélő lánygyereket talál otthon, aki bácsinak szólítja, mert nem tudja mi az, hogy papa. Idővel megtanulta. Közben pedig hála nőn pszichológiai elméleteinek megérkezett a másik kettő is, és... Egy szó mint száz hivatalnok vagyok. Sportuló típus, művész temperamentum és hivatalnok. <gül> Megesik az ilyesmi. Ezen felül apa vagyok. Néha még ma is elcsodálkozom rajta. Apa, én. És ő, anya. Ez a tagnyos fruska, anya. Mint ha csak tegnap lett volna, hogy először láttam. A féle nyápic első éves egyetemista, a nővére ruhájában a világ legkisebb racliaival és 17 esztendővel a vállán. Tegnap. Most pedig anya, és van egy lánya, aki majdnem annyi idős, mint ő. Úgy értem, mint ő akkor, mert hogy most mennyi, azt nem tudom. Ő. Akkoriban csupacsontnak hívtam, és úgy hívom, mint máig, mert hogy változatlanul megmaradt csupacsontnak. Itt ülni a veranda asztalára görnyedve, barnára sülten és mikroszkopikus méretekkel, feltűrt száru nadrágban és mezitláb. A feleségem mindig mezitlább létezik, kivéve mikor lefekszik, mert akkor zoknit húz. Pirosat. Piros zokni nélkül nem tud elaludni. Hogy ütődött? Azt már mondtam. Ő ugyanis írónő. Most is éppen ír. A bal lábát maga alá húzza, a jobbat kimereszti a levegőbe. Előtte az írógép, mögötte a harsogó rádió, balján egy fiúgyermek, jobbján két lány, alul egy pudlikutya, szemközt én. És ír. Jobban mondva, jobb kezének mutató ujjával egyre ugyanazt a billentyűt verdesi, az X-et. Miközben bal mutató egyre ugyanazt a hajtincsét tekergeti. Mindez pedig arra enged következtetni, hogy gondolkodik, és hogy a gondolkodás sehogy sem akar sikerülni. Nem tudom, hogyan és miként, de amikor én jelen vagyok, mindig ebben az állapotban leletik. Üti az X-ét, csavarja a haját, és nem sikerül neki semmi. Azt ne is mondják, hogy én zavarom. Én lélegzetet se veszek. Legfejebb ellátom egy-két bölcs tanáccsal. Például, ne csavard a hajad. Mi? kérdi ő. Azt mondtam, hogy ne csavard a hajad. Úgy, mondja ő, miközben tovább csavarja. Ne csavard a hajad! Mire ő közli, hogy nem süket, hogy nem érti, miért ordítok, hogy demokratikus államban élünk, végül fogja az írógépét és visszavonul az Aventinusra, azaz a háló dolgozó szobába, hogy nyugodtan írhasson, mondja ő, vagyis hogy nyugodtan csavargathassa a haját. Aztán megyek én, és rángatni kezdem az ajtó kilincsét. Ő pedig, de ma még nem érkeztünk el az Aventinus pontig, Néhányszor súroltuk már, de nem értük el egészen. Menjünk tehát sórjában tovább. Az általános bemutatásnál tartotta. A nagylány. Ezzel az el csodaországban csoda országban képpel és trikójával, mely alatt tavaly még nem dudorodtak ilyen kezdemények, halára dühösít, valahányszor csak ránézek. Ki engedte meg neki, hogy felnőjön? Ét van, végig nyúlva a fekvőszékén, lófarok frizurával, vége láthatatlan lábakkal és a 15 ostoba évével, amint elomolva olvassa a Mikyegér című terméket. Ha valamelyikünk rá pillantani, mélységesen unott tábrázatot ölt. Férejétések elkerülése véget szabályos időközökben meg is szólal, mondvá, – Micsoda vacak? A nagynak egy idő óta minden vacak. vacak az iskola, vacak a vakáció, vacak a család, Vacakok a barátnők, vacakok a fiúk. Főként ez utóbbiak. Tiszta cirkusz az egész, magyarázza a háta mögött nőm a lélek búvár. Nem tartja ő vacaknak a fiúkat, hanem pokolian fél tőlük. Én is pokolian féltem. Rám néz és vállatlan. Aztán elmúlt, teszi hozzá nagyöt sóhajtva. Nincs, aki ezt nálam jobban tudná. A középső fiú. Mauríció a becsületes neve, és önök joggal kérdik, vajon mi képlett ebből Pop? Hát az úgy volt, hogy egyetlen szeretett fiacskám két éves koráig semmi más nem tudott mondani, mint hogy Pop. Bármit akart kérdezni, azt mondta Pop. Bármit kérdeztek tőle, azt válaszolta Pop. Hogy mit csinál a ló? Pop. Hogy mit csinál az oroszlán? Pop. Hogy hívnak? Pop. Köszönj szépen, Kárlotta néninek. Kárlotta néni minden alkalommal végig sértődött, mert meggyőződése szerint én tanítottam a gyermeket arra, hogy popot mondjon neki, és szent szentesküvel fogadta, hogy többé nem teszi be hozzánk a lábát. Ami, ha valóra válik, az egyetlen hasznunk lett volna a dologból. A pop aztán rajta is ragadt. Most 11 éves. Beszélni megtanult ugyan, de intelligencia tekintetében vajmi keveset fejlődött a pop korszakóta. Az anyja azt állítja, hogy én nem értem meg a fiút. Bezzegő, ötődötteknek egymást közt könnyebb. Itt vanni, amit a sarkán ücsörögve golyóstollal ír egy füzetbe, amely előtt hever a földön. Soha sem láttam még más pozitúrában írni. A szívet tépő sóhajókból és a mártír kifejezésekből arra következtetek, hogy ismét a krónika van napirende. Ha előre nyújtom a nyakam, sündisznóhajzata és nyögdécsei fölött el is tudom olvasni az elejét. Ezen a héten a mamám, a papám, a nővérem, a hugom és én... Na, mit mondtam? A kislány A tesztendős kora óta ő a legtalpra esettebb az egész famíliában. Csak a legagyafurtabb, mondja a feleségem. Úgy se téged az ujjaköré, ahogy akar. Mert ezzel szemben ő tudja bár. Mondhatnak, amit akarnak, de aki ennél remekebb kislány talál, az csal. A szemét kivéve egészen apró mindene. A keze, lába, kerek ülepecskéje, orra. No, az orrát azt egyenesen fényfelé kell tartani, hogy látni lehessen. Pontosan a fejegbóbján egy szőke, zsömleszerű valami ül. Ez a féle kontyakar akar lenni. Olykor a nagy is megkéri rá az anyját, hogy kontyot csináljon neki, amit a középső becsmérlő fordulattal pontynak titulál. A nagy és a középső állandó jelleggel becsmérli egymást. Minden esetre, ha történetesen betévednek hozzánk, és ezt hallják, lovat csinálunk ma, vagy pontyot, ne rémüljenek meg. Csupán a lányok frizurájáról van szó. Bolondok vagyunk, de lovat és pontyot nem csinálunk. Legalábbis egyelőre. A kicsi ebben a pillanatban egy sereg plüssállattal játszik, melyek nálunk a pelus névre hallgatnak. 47 van belőlük jelen esetben a perusok külföldiekből álló túrista csoport kirándulóban a tavon. Vezetőjük egy megviselt állapotban lévő leopárt, melynek a kicsi szerephez szabott lelkendező orhangot kölcsönöz, hemzsegő effekkel, tekintve, hogy a szónok három előső foga hiányzik. Teffék, csak teffék, faporán, uraim, évhölgyeim, foglaljanak helyet a motorcónakokban, ugyanív tüftént indulunk. Rajta, nyomáv, uraim, évhölgyeim, Vigyázzat, nehogy beleefjenek! Placs. Kitörő örömújongás, angol turista hölgy a vízben. Fegít, fég, Megfulladok! Fegít, fég. Húsz szőrös turista fejes ugrik utána, de már késő. Megfulladt. A kicsi meglehetősen drámai vérmérsékleten rendelkezik. Bú öt tesztendős, tehát javakorabeli kutya, vagy legalábbis felnőtt fiatal ember. De úgy viselkedik, mint egy pólyás. Har is nyátlop, papucsot eszik, ugat, amikor hallgatnia kellene, és hallgat, mikor jobb lett volna, ha ugatna. És így tovább. Feleségem pedagógiájának diadala. Az ő meggyőződése ugyanis az, hogy nem helyén való dolog ráerőszakolni a magunk véleményét egy szerencsétlen kutyára, amely még beszélni sem tud. Nem demokratikus. Eredmény? Bú mindig a maga rendkívül balga és hebehúrgya feje szerint cselekszik. Ha valaki netán szemrehányást talál neki tenni, felhúzza az orrát és sztrájkot hirdet. Ő a világ legaranyosabb, legjobb, legbutább kutyuskája, gügyögi hitvesem lágyan. Az ebb rászegezi szőrzete alatt láthatatlanná vált szemét, kurta farkát csóvája, miközben nyála a földig csurog. Ilyen alkalmakkor lelki szemeimmel kis fehér felhőt látok a feje fölött. Közepében áll a feleségem, egy oltár fejét Glória övezi, és égi zengzetek lengik körül. Biztosra veszem, hogy Bú így látja őt. Hogy hogy látom én, azt már elmondtam. Bú jelenleg összegömbölyödve hever isteni úrnője széke alatt, és szundikál, vagy úgy tesz, mint a szundikálna. De sohasem lehet pontosan tudni a szőrök miatt. Csak Nagy néha fordítja képét a kert felé, és halkan vicsorít egyet-egyet az öreg irányába. Bú és az öreg között mélységes, kibékíthetetlen jellembeli ellentétek lappanghatnak. Az öreg Magányosan áldogál a kertben, az özönvíz kellős közepén, pillanatnyilag ártalmatlanul. Nyilván a hadi tervet dolgozza ki ma estére, amikor is vissza kell vinnie engem Milánóba, Feltéve persze, hogy egyáltalán sikerül rá vennem, hogy visszavigyen, legalább szakaszonként. Nő egy percre felhagy az x és a kert felé fordítja mély a tekintetét. Szegény öreg, mondja, menjetek, csak adjatok neki patpatot. Nem tudom önöknél mi a helyzet, de nálunk patpatot adni annyit jelent, mint apró szeretetteljes ütésekkel megpaskolni valakinek a vállát, fejét, jelen esetben motorház fedelét. Nem tudom önöknél, hogy van, de mi nálunk minden tárgy, az autót is beleértve, emberi lényeknek kijáró bánásmódban részesül. Én viszont, az emberi lény, olykor úgy találom, hogy tárgynak kijáró bánásmódban részesülött. Ám, hogy az öregnek lelke van, az nem csupán az ő véleményük, hanem az enyém is. Lelke van, méghozzá dacos, bosszúálló, rigolyás rigójás lelke. A két kisebb gyermek esőköppen tölt tehát, és kivonul, hogy patpatot adjon az öregnek. A nagy nem, ő természetesen feledte áll az e fajta gyerekségeknek. Magam nem egyszer láttam, amit lopva patpatot ad az öreg hátuljára, de úgy tette, mintha nem venném észre. A két kicsi visszatér, elárasztja vízzel a padlót és búbundáját, továbbá bejelenti, hogy az öreg mélységesen megvan sértve. – Miért neki patpat? -pat? – mondja a kicsi. – Egy máfkálni feletne? – Nekem, mondja. Én is mázkálnék inkább. – De zuvog, mintha Dézsából öntenék. A feleségem meg csak írja az x-eit. Tessék, ez az én vasárnapom. És neked senki sem ad patpatot. Róza. – Teljes díszében készen áll a vasárnap délutáni kimenőre. Egy finánc várja odalent a kertkapunál az özönvíz közepette. Alul virágos szoknya, felül sok-sok púder és mennyei mosoly. – Na csasszony, ha nincs szükséged valamire, én elmenek! – mondja. Róza csak nem tizennyolc éves. 17 volt, amikor hozzánk került Puglia egyik kis falujából, és a számtalan dolog közt, amit nem tanult meg a nálunk töltött esztendő alatt, szerepel a szavak egymástól való elválasztása és az emberek magázása is. A nagy, aki az osztály első lévén mindig elemében van, ha valakit megtaníthat valamire, hónapokkal ezelőtt kísérletet tett rá, hogy megtanítsa a magázásra. Ebből azonban iszonyú nyelvtani össze visszaság kerekedett. Nőn pedig szigorúan megtiltotta, hogy a továbbiakban bárki is foglalkozzék róza névmásaival. – A tet én szépnek találom – mondta elszántan. – Írónő, és így beszél. – A tegezés a régi rómaiakra emlékeztet – tette hozzá. Engem személy szerint a mai puglia vidékeire emlékeztet, de az is lehet, hogy nincs elég fantáziá. Róza tehát mindenben megőrizte, természet adta eredeti állapotát. Akár csak bú. – Na Csasson, ha nincs szükséged valamire, én elmenek – mondja ismét. – Nőm üveges tekintettel mered rá, és leőtt két vagy három x-et. – Mi? – kérdi. – Nagy ha nincs szükséged valamire, én elmenek! – Úgy! – jegyzi meg ő, és sebesen leült 7x-et. Róza nem csügged. – Nagy ha nincs szükséged valamire, én… – Eredj! – ordítom. Róza eltűnik a púderfelhőben, s hitvesem az x-eiről rám irányítja tekintetét. Néma mélységes szemrehányással teli tekintet. Nem szabad a háztartási alkalmazottat ijesztgetni? Mondja. Nem demokratikus? Aztán megrándítja a vállát. Most már elment Isten hírivel. Szeme lassan lesiklik rólam, az előttem heverő teleírt trapokra. Még látó. rövidlátó. Rövidlátó, de kíváncsi. Mi csinálsz? Érdeklődik. Tenyerem mellett akarom a jegyzeteket. Kimutatások? Válaszolom. a szemét. – Mennyi tészta? – mondja elképedve. Ez egyike szokásos felkiáltásainak, és megdöbbenést fejez ki. – Mennyi tészta? – ismétli magában, és újból rákezd az szelésre. – Apátok dolgozó ember lett. – Miért talán azt hittette, hogy itt az egyetlen, aki dolgozik? – kérdezem élesen. – Az volt a benyomásom – feleli. – De hogy valaki vasárnap is magával cipeli a hivatali kimutatásokat, az nem annyit jelent, hogy dolgozó az illető, hanem hogy hülye. Mert x-eket írni az bezzeg magas színvonalú szellemi tevékenység, mondom én. Föl se veszi. Már javában tekeri újra a haját, és x-eket ütögetve elmerül az iklet útvesztőiben. Pszt! Szóra! Lepisszegni engem! Ne csavard a hajad, mondom neki. Helyben vagyunk. Mi? kérdi. Minden megy, mint rendesen. Ne csavard a hajad! Úgy, mondja ő. Ne csavard a hajadat, mert lövök! Feláll. Nem vagyok süket, jelenti fagyosan. Nem értem, miért ordítasz. Demokratikus államban élünk. Fogja a gépet, és visszavonul az Aventinusra fülig demokráciában. A nagy és a középső szemrehányóan néz rám. A búról nem is beszélve. Hiába, neki drukkol mindenki, kivéve a kicsit, aki tartózkodik a vélemény nyilvánítástól. Őt nem érdekli semmi, ami nem pelus. Az Aventinusról tomboló X-sorozat hallatszik. Felcihelődöm, és megyek, hogy vadul megrázzam a kilincset. Csak hogy az ajtó nyitva van. Nem mindig nyitva van, és ő ott kuporog maga alá húzott lábakkal, és vár rám. – Te diktátor! – mondja. – Te demokrata! Felelemén. A szeme nevet, az enyém is. Oda lépek hozzá, és Isten áldjon, krónika. Tudják mit? Majd elkezdem máskor. Esetleg oda benne a hivatalba.